E. Í. Íðuril silfurfætla, dóttir turkons í gondolín. Mækill vildi fá hana fyrir konu. Tú orfjekkennar og komist undan frá gondolín. sonur þeirra ég 146, 155, 157, 159 til 161, 272 til 275 og 277. Íðurfljót, askar, Nestast vera á Gelions í sjófjötalandi síðar kölluð gullbeðja 162 169 267 Ílmr Mæyaka kona þærna vördu 28 Indís seinni kona hún var Májja sýnir þeirra Finn finnur og Finn gólfur 65 70 75 Ingvi eða Ingve konungur Vanja á leið til Amanlands Hann varð nánasti vinur vala, ástmögur mannveðs, hákonungur Arlfa, 54, 61, 66. Ingvaturð, sjá myndunsturð. Innhöfin, grunnsæði, nær verið út af belager og strand af mikars, þar sem ossiræður í umbóði Ilmis. 40. Irmó, oftast kallaður Lóríen, sjá þar. gerði eða angrennóst, virki kontors, Þar settist særúmen 326 og 335 til 339. Ísarn skrifjur, ángabar, járn námur ringfjöllum við kondolín sem mægill vann 160. Ísill heiti tunglsins á kvenjumáli 110 og 111. Ísildur, eldri sonur eilendils, slapp ásamt föður sínum og bróðurnum anarjóni úr runi númenor. Stopna dikontor síðra númenaríkið. Náði hringnum eina af sejróni eftir bardaga. Var vegin af orkum í síður og hringurinn týndist. 305, 306, 314, 325 til 331 og 336. Blásið á 367. Yfirinn er Lynd eða er Eithael Yfrin, upptök Eldvas Narox. 128, 135. 239, 242 og 271 Ífyrreinar foss, sunnan í skuggafjöllum, 138 og 196